Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Kama yuhibu Rabbuna Wa yadda Asyadu ala ina hainallah Asyadu anna Rasulullah Kita lanjutkan di halaman 33 Pembahasan tanda Tanda Irab ya, ya untuk Mansub ya Walil nasbi Khumsu alamatin Dan bagi nasab Ada lima Tanda Wahiyah Al-fathatu wal, -wal alif wal kasratu wal yaa wa hazfun nun fathah alif kasrah dan ya dan hazfun nun yang pertama al-fathatu wa takunu alamatan lin fi thalathati mawaadhi' fathah menjadi tanda nasab ya pada tiga tempat yaitu ismul mufradu ism mufrad Nahwu afada almuallimu at-taliba seorang pengajar memberi faedah kepada seorang murid ya at-talibu at bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu at bih objek i'rabnya mansub dan tanda mansubnya adalah fathah Yang kedua adalah Jamut taksir Nahu afadal muallimu At-tullaba Seorang pengajar Yang memberi manfaat kepada Para pelajar At-tullaba At-tullaba adalah maf'udun bih Adalah objek dan i'rabnya mansub dan tanda mansubnya Adalah fathah Yang ketiga Al-fi'lul mudari'u Iza dakhala alaihi nasibun Fi'il mudari'u Ketika masuk padanya ya amil pembuat nasab. Contoh lan yaktubu thalibu. Seorang pelajar tidak akan menulis. Fa yaktuba. Ya yaktuba adalah fi'lun mudhari'. I'rabnya mansubun dan tandanya alamatun nasbihi al-fathah tanda nasab yang kedua ya selain fathah fathah adalah tanda yang utama ada tanda turunan yaitu al alifu wa taqunu fil asmail khamsah alif menjadi tanda nasab bagi isim isim yang lima nahwu contoh afadul muallimu wabaka pengajar itu memberikan faidah kepada ayahmu fa wabaka maka kata abaka Faf'ulun bihi objek Mansubun irabnya mansub Wa'alamatun nasbihi al-alifu Dan tanda mansubnya adalah alif Yang ketiga al-kasratu Watakunu alamatan linnasbi Fi jam'il salimi. Kasrah menjadi tanda nasab Bagi jama' mu'annassalim Nahu Afadat hindun attalibati Ya Hindun memberi faedah kepada para pelajar perempuan. Fakta libati, adapun atau libati, mafuun bihi objek mansubun irabnya mansub. Wa alamatunas bihi al kasroh Dan tanda mansubnya adalah kasroh. Yang keempat aliyau wetakun walamatan nenas bi fi mawal Ya menjadi tanda mansub dalam empat Adalam dua tempat Fil musanna pada isim musanna yang bermakna dua Nahu afadal muallimu talibaini Para pengajar, pengajar itu memberi manfaat kepada dua orang Pelajar laki-laki Faktolibaini Maka kata talibaini Maf'ulun bih sebagai objek Mansubun Dia mansub Dan tanda mansubnya adalah Ya yang kedua, tanda ya terdapat pada Fijam jamil mudzakkar salim. Pada jamak mudzakkar salim nahwu afadul muallimu Al-mujtahidina Para pengajar memberi manfaat kepada para ya, kepada para lelaki yang bersungguh-sungguh. Falmujtahidina maf'ulun bihi. Mujtahidina itu objek mansubun i'rabnya mansub dan tanda mansubnya adalah aliyah wa alamatun nasbihi aliyah yang kelima hazfun nunni itu wa yakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsa menjadi tanda mansub bagi fiil fiil yang lima yang mengikuti wazan taf'alina yaf'alina yaf'aluna yaf taf'il taf'alina taf ya. seperti pada contoh nahwu lanaktuba dia laki-laki ya dia dua orang ya tidak akan menulis walan yaktubu walan taktubi ketika lan itu hilang maka balik lagi ke marfu menjadi yaktubani yaktubuna taktubina fa qulu wa hindin min hadhil min hadhil af'ali fi'lun Min al af'anil khamsati mansubun Wa alama tunasbihi hasfun nun makasatiyah ya satu dari fiil-fiil di atas adalah fiil mudhari dari golongan af'alul khamsah fiil-fiil yang lima dan i'rabnya mansub ya karena kemasukan huruf lan wa alama tunasbihi hasfun nun, dan tanda mansubnya adalah hasfun nun, dihapus nunnya Ya subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaikah